Все це придумано до найдрібнішої деталі. Він має мізки. Все, що в нас є, це кілька випадкових нічим не пов'язаних прізвищ. Одному Богу відомо, скільки ще їх має бути і наскільки це все поширено. Ми випадково отримали кілька прізвищ, названих жінкою, яка знала, що вмирає і хотіла змиритися з небесами». Лежен сердито похитав головою, потім продовжив. Та жінка тір за грей, виказала, що вона хвалилась вам своїми силами. Гаразд, вона може це робити цілком безкарно, звинувати її у вбивстві, посадити її на лаву підсудних, дозвольте їй волати до небес та до присяжних, що вона звільняла людей від тягарів світу силою волі та плетінням заклять або чим там іще, але згідно з законом, винною вона не буде, бо ніколи не була поблизу тих, хто вмирав. Ми це перевіряли. Вона не надсилала їм мунтруйного шоколаду поштою, не чинила ще чогось подібного. За її словами, вона просто сиділа в кімнаті і практикувала телепатію. Та нас просто засміють у суді. Я про бурмотів. Але Енгу, Сталу не сміялись. Ніхто не сміявся там, у небесному домі. Що це? Пробачте, просто цитата з, з «Безсмертного часу». Гаразд, так воно і є, сміються демони пекла, а не янголи небес. Зла ця справа, містере Істербрук. «А вже ж», – сказав я, – не так часто ми сьогодні вживаємо це слово, але тут може бути застосовано лише воно. Зло, ось чому. Так, Лежен подивився на мене з запитанням. Я поспішно почав говорити. Гадаю, існує шанс, вірогідний шанс, здобути трохи більше інформації про цю справу. Ми з приятелькою розробили план. Вам він може здатись безглуздим. Дозвольте мені самому судити про це. Насамперед, я роблю висновки з ваших слів. Ви впевнені, що існує якась організація, про яку ми говорили, і що вона працює? Вона працює поза сумнівом. Проте ви не можете сказати, як саме це працює». Перші кроки вже сформульовані. Якийсь номер один, назвемо його клієнтом, отримує певні чутки про цю організацію. Дізнається про неї більше. Його посилають до містера Бредлі у Бірмінгем, і він вирішує діяти далі. Клієнт вкладає якусь угоду з Бредлі, а потім, як я підозрюю, його посилають до котеджу «Чалий кінь». Але що саме відбувається далі, ми не знаємо. Що саме коїться у чалому коні, хтось має це з'ясувати. Продовжуйте. «Поки нам невідомо достеменно, що насправді робить тір за грей, ми не можемо рухатись далі. Ваш поліційний лікар Джим Коріган каже, що вся ця ідея – дурня. Але чи дійсно воно так, інспектор Алежен? Чи дійсно воно так?» Той зітхнув. «Ви знаєте, що я вам можу відповісти? Те, що будь-яка розумна людина може відповісти, і ця відповідь проста. Так, звісно, дурня. Але я говорю зараз неофіційно». Протягом останніх ста років відбувалися дуже дивні речі. Чи міг би хтось повірити 70 років тому, що ми зможемо чути полуденний передзвін Біг-Бенна з маленької коробочки, а потім, коли стихне той дзвін, почути його знову на власні вуха через власне вікно? Звучання справжнього годинника, а не розіграш якийсь. Але ж біг Бен б'є лише один раз, не двічі, і звук доноситься до вух людини двома різними видами хвиль. Чи ви повірили б, що можете почути людину, яка говорить із Нью-Йорка? Просто у вашій вітальні навіть без дротів, що вас поєднують. Ви повірили б у це? О, є десятки речей, таких, яких зараз кожному малюку відомі. Іншими словами, можливо, все. Я саме до цього і веду. Якщо ви запитаєте мене, чи здатна тір за грей убити когось, витріщаючи очі, чи впадаючи в транс, або нацилаючи на нього свою волю, я так і скажу ні, але я не певен. І як я можу бути певним, якщо вона на щось таке натрапила?» «Так», – відповів я. Надприродне здається надприродним, проте наука завтрашнього дня – це те, що здається надприродним сьогодні». «Маєте на увазі, я говорю неофіційно», – попередував мене Лежен. «Чоловіче, ви говорите розумно. А відповідь така, хтось має піти і подивитись, що ж там коїться насправді. Отже, йти і дивитись – це те, що я пропоную зробити». Інспектор витріщився на мене. «Доріжка вже вторована», – сказав я. Тож я відважився і розповісти йому все. Розповів достеменно все, що ми з Джинджер запланували зробити. Він слухав, супав брови і смикав себе за нижню губу. «Містер Істербрук, я розумію ваші міркування. Обставини, так би мовити, відкрили вам дорогу. Але я не знаю, чи ви повністю усвідомлюєте, що ваша позиція може бути дуже ризикованою. Вони небезпечні люди. Це може бути ризиковано для вас, але небезпечно насамперед для вашої приятельки». «Я знаю», – сказав я, – «знаю. Ми про це вже сто разів сперечались. Мені не подобається, що Джинджер збирається грати цю роль». Але вона переконана, абсолютно переконана, хай йому грець вона цього прагне. Лежен раптом запитав. «Вона руденька, ви казали?» «Так», – відповів я, остопивши. «Руденьким не перечить», – мовив інспектор. «Хіба? Я не знаю. Я подумав, що, мабуть, його дружина теж руденька». Розділ 16. Розповідає Марк Істербрук. Я навіть не нервувався під час свого другого візиту до Бредлі. Чесно кажучи, уся ця затія мені вже подобалась. Думайте, що ви вже у грі, радила мені Джинджер перед тим, як я вирушив у дорогу. Саме так я і збирався поводитись. Містер Бредлі зустрів мене привітною усмішкою. Дуже приємно вас знову бачити. Він простягнув пухку руку. адже ви обдумали свою маленьку проблему, так? Ну, я ж казав, поспішати не варто, немає чого поспішати. Я відповів... Саме цього я не можу собі дозволити. Це доволі терміново. Бредлі глянув на мене. Він помітив, що я нервуюсь. Те, як намагався не зустрічатись з ними очима. Мою незграбність, тремтіння рук, те, як я впустив капелюха. «Ну-ну», – заспокоїв він. «Погляньмо, що ми можемо зробити. Ви ж хочете укласти маленьке парі, чи не так? Ніщо так не відволікає від неприємностей, як дищиться спортивного азарту». «Так є, є», – почав я і замовк намертво. «Я хотів, щоб усю подальшу розмову вів комісіонер, і той так і зробив». «Бачу, ви трохи знервовані», – зазначив він. «Ви обережні, я схвалюю обережність. Ніколи не кажіть того, чого не хотіли б почута ваша матінка. От зараз, можливо, у вас закрилася думка, що в моєму офісі міг би стояти жучок, так? Я нічого не розумію, вираз мого обличчя був відповідний». Так на професійному жаргоні називають мікрофон, пояснив він. Магнітофонний запис, усі ці штуки. Ні, даю вам слово частість, що тут немає нічого подібного. Наша розмова не буде жодним чином записана. А коли ви мені не довіряєте, він так і випромінював доброзичливість. Той чому ви мені мали довіряти? То маєте певно право назвати інше місце за вашим вибором. Ресторан, зало очікування, на котромусь із наших чудових англійських вокзалів. І ми обговоримо всі питання там, а не тут. Я відповів, що довіряю і що місце мене влаштовує. Розумно. Нас такі речі не підведуть, смію запевнити. Ані ви, ані я не збираємось сказати чогось. Що може бути використано проти нас у юридичних інстанціях? Почнемо з цього. Щось вас турбує. Ви відчуваєте до мене симпатію? Вам хочеться поговорити про це зі мною? Я людина з досвідом. Можу вам щось порадити, як-то кажуть, поділитися турботою і лише собі половину. Гадаю, так ми домовились?» Ми домовились саме так, і я виклав свою історію. Містер Бредлі виявився вкрай винахідливим. Він підказував, допомагав знайти потрібні слова та вирази. Був такий милий, що я без жодного зусилля розповів йому про своє юнацьке почуття до Дорін та про наш таємний шлюб. Таке часто трапляється, мовив він, хитаючи головою. Дуже часто, цілком зрозуміло юнак з ідеалами, істинно прекрасна дівчина і ось, будь ласка, не навіть оком і не зморгнула, а вже одружені. І що з цього виходить? Я вів далі про те, що саме виходить із цього. Тут я навмисно нагнав туману чоловік, роль якого я зараз грав, не був схильний ретельно викладати всі деталі. Я лише змалював картину, втрати ілюзій, портрет молодого дурника, який усвідомив, що виявився молодим дурником. Я дозволив йому припустити, що була фінальна сварка. Якщо Бредлі вирішив, що моя юна дружина втекла з іншими, або що інший маячить десь у перспективі, то цього було цілком досить. «Але знаєте», – сказав я стурбовано, – «хоча вона й не була, ну такою, як я її уявляв, все-таки справді була дуже милою дівчиною. Я ніколи б не подумав, що вона буде». Що вчинить таке, я хочу сказати. Що ж вона вам заподіяла? Я пояснив, що заподіяла вона ось що, повернулася до мене. Як ви думали, що з нею трапилось? Гадаю, це звучить досить дивно, але я справді про це не думав. Якщо часно, то тільки припускав, що вона померла. Бредлі похитав головою. Видавали бажане за дійсне, бажане за дійсне. Чому б їй раптом помирати? Вона ніколи не писала, я про неї ніколи нічого не чув. Істинна в тому, що ви прагнули про неї забути. Він такий був свого роду психолог, цей маленький законник з очима намистинками. Так, відповів я з вдячністю. Бачте, так було, поки я не думав про нове одруження. А тепер от думаєте, а геш? Ну, напевно, буркнув я. Тож розкажіть усе тату себе про шелестів цей огидний Бредлі. Довелося сором'язливо здізнатися, що так. Останнім часом я розмірковую над можливістю одруження. Але я уперся і навіть різ відмовився надавати йому будь-які деталі щодо згаданої дівчини. Не хотів її в це оплутувати. Ні слова я йому про це не скажу. Ознав таки, на мою думку, я продемонстрував правильну реакцію. Він не наполягав, натомість зазначив – Цілком природно, любий пане. У минулому ви мали занадто гіркий досвід. Тепер знайшли когось, хто поза сумнівом вам пасує якнайкраще. Вона поділяє ваші літературні смаки, ваш спосіб життя, справжня супутниця. І тут я зрозумів, що він знає про Ермію. Дізнатись було просто будь-які розпитування про мене довели б. Що я маю лише одну жінку, яку можна було б назвати близькою приятелькою. Бредлі, отримавши мого листа з проханням призначити зустріч, мабуть, розвідав усе і про мене, й про Гермію. Він був цілковито проінформований. А як щодо розлучення? – запитав він. Це ж природні розв'язання такої проблеми, – я відповів. Питання про розлучення навіть не стоїть. Вона, моя дружина, навіть чути про нього не хоче. Боже, боже, це через її ставлення до вас насмілююся запитати? Вона… Ех. Вона хоче до мене повернутися. Вона поводиться геть незрозуміло, вона з'ясувала, що у мене хтось є, і поводиться погано, розумію. Скидається на те, що виходу тут нема, хіба що, звісно, але ж вона ще доволі молода. І ще жити і жити», – відповів я з гіркотою. «О, звідки ви знаєте містера Істербрук? Вона жила за кордоном, – кажете?» «Так, вона, – каже, я не знаю, де вона сама перебувала». Можливо, вона відвідала схід. Іноді, знаєте, там у тих краях можна підчепити мікроби, що сплять роками. А потім ти повертаєшся додому і раптово починаєш хворіти на якусь недугу. Мені відомо про два-три подібні випадки. Може і тут таке статись. Якби вас це трохи розрадило... Бредрі знову зробив паузу. Я заклався б з вами про це. Я похитав головою. Вона ще сто років проживе. Що ж, усі шанси на вашому боці визнаю. Проте... «Поставмо на це. П'ятнадцять сотень на одного, що ця леді помре до найближчого Різдва. Як вам таке?» «Швидше. Мені треба швидше. Я не можу чекати. Є обставини». Я навмисно говорив недоладно. Не знаю, чи він подумав, що наші з Гермією стосунки зайшли надто далеко і чекати вже було неможливо. Або що моя дружина погрожувала піти до Гермії і наробити шуму. Міг подумати ще й те, що якийсь інший чоловік добивався Гермії. Мені було байдуже, що саме він подумав». Я хотів підкреслити, що справа термінова, Скорілюємо трохи наші ставки, запропонував комісіонер. Скажімо, 18 сотень проти однієї, що ваша дружина піде протягом місяця. У мене якесь таке перечуття». Я вирішив, що настав час торгуватись і почав торгуватись. Зназначив, що в мене немає таких грошей. Бредлі відреагував професійно. Він уже якимось чином знав, яку саме суму я можу дістати за умов нагальної потреби. Знав і те, що гроші є в гермії. Делікатно натякнувши, що пізніше, коли я одружусь, не відчуватиму, що програш парі для мене означатиме велику втрату, ба більше. Моя термінова потреба поставила його в гарну позицію. Він не поступався. Отже, парі було укладено і погоджено, і я пішов. Я підписав якусь розписку. Текст був настільки перенасичений юридичною термінологією, що я нічого в ньому не розумів. Так чи так, у мене були величезні сумніви, що цей папірець взагалі матиме якусь законну цінність. Я запитав, це юридичне зобов'язання? Я не думаю, відповів містер Бредлі, демонструючи чудові зубні протези. Що хтось хоче колись це перевірити. Бо була не дуже доброю. Заклад є заклад. Якщо людина не сплатить, я подивився на нього, він продовжував м'яку. Я б вам не радив. Ні, не радив би вам так робити. Ми шахраїв не любимо. Я не обдурюю, запевнив я. Я переконаний, що не обдурите містери Істербрук. Тепер до м, організаційних моментів. Місіс Істербрук, як ви кажете, зараз у Лондоні, де саме? Вам потрібно це знати? Мені потрібні всі деталі. Наступним кроком є погодження про зустріч із міс Грей. Ви ж пам'ятаєте міс Грей? Я відповів, що, звісно, пам'ятаю. Дивовижна жінка. Справді дивовижна жінка, дуже обдарована. Вона попросить у вас щось із одягу вашої дружини. Рукавичку, носовичок, щось таке. Але навіщо в ім'я... «Не знаю, не знаю. І не питайте мене, навіщо. Найменшої гадки не маю з цього приводу. Місіс Грей тримає свої секрети про собі. Але що станеться? Що вона зробить?» «Ви повинні мені вірити, містер Істербрук. Коли я часто кажу, вам що не маю жодного уявлення? Я не знаю. Бабіша навіть не вважаю знати. Залишмо це, як є». Бредлі помовчав трохи, затим продовжив цілковито батьківським тоном. «Хочу вам порадити таке, містер Істербрук». Проведіть свою дружину, заспокойте її, нехай вона гадає, що ви починаєте змирятися з думкою про воз'єднання. Я б вам запропонував сказати, що ви маєте на кілька тижнів поїхати за кордон, але коли повернетесь, а потім, після того, як ви непомітно поцупате в неї якусь дрібничку, якою вона щодня користується, ви їдете у матч Діпінг. Він зупинився на хвильку. Дайте подумати здається, ви минулого разу згадували, що у вас там друзі чи родичі живуть по сусідству. «Кузина. Це все спрощує. Ваша кузина зможе прийняти вас на кілька днів чи близько того. А як інші люди обходяться? Зупиняються у місцевому пабі? Іноді. Або приїздять машиною з Борнмута. Щось таке, але мені про це дуже мало відомо. І що ж моя кузина подумає з цього приводу? Поясніть їй, що вас заінтригували мешканки чайлого коня, і ви хочете взяти участь у сеганці. Все дуже просто». Міс Грей та її приятелька Медіум часто бавляться сеансами. Спіритуалісти вони такі. Ви можете заявити, що це, звісно, річ повна нісенітниця, але вас вона зацікавила. Ось і все, містер Істербрук. Самі бачите, немає нічого простішого. А після цього? Мій співробітник похитав головою і посміхнувся. Це все, що я маю вам сказати. Все, що, власне, мені відомо, з цього моменту все в руках місіс Тірзигрей, не забувайте взяти рукавичку, чи носовичка, чи щось таке з собою. До того ж, я порадив вам усе-таки побувати трохи за кордоном. Італійська рив'єра цієї природи просто чудове місце. Тиждень чи два, скажімо, я заявив, що не бажаю їхати за кордон, наполягав, що хочу залишитись в Англії. Дуже добре, тільки не в Лондоні, ні. Я вам категорично раджу, не в Лондоні. Чому ні, містер Бредлі несхвально подивився на мене. Клієнтам гарантується повна. «Безпека», мов він, «коли вони слухаються того, що я їм кажу». «А як щодо Борнмута? В Борнмуті можна залишитись?» «Так, Борнмут – це добре. Зупиніться в готелі, призначте кілька зустрічей. Нехай вас бачать на людях. Бездоганне життя – ось чого ми прагнемо. Якщо вам набридне Борнмут, можна будь-коли переїхати в Торки». Він говорив із переконливістю турагента. «Мені ще раз довелося потиснути його пухку руку». Розділ 17. Розповідає Марк Істербрук. «Ти справді збираєшся на санс до «Тірзи» з компанією?» – здивувалася Рода. «Чому б і ні? Ніколи не думала, що ти такими речами цікавишся, Марку?» «Та не дуже, – чесно відповів я. Але вони такі дивачки, ця трійця. Мене кордить побачити, що вони там можуть утнути зі своєю виставою». Не так уже й легко було мені вдавати безтурботність. Краєм ока я бачу, що за мною задумливо спостерігає Гю Деспорт, Він мав гострий розум за плечима а життя – сповнене пригод. Такі люди якимось шостим чуттям відчувають, коли наближається небезпека. Гадаю, що зараз він відчув її наближення, розуміючи, що за моїми планами стоїть щось більше, ніж пересічна цікавість. «Тоді я піду з тобою», – радісно заявила Рода. «Завжди хотіла це побачити». Я б на твоєму місці нічого такого не робив, роду, пробурчав її чоловік. Але я насправді зовсім не вірю у духів та все таке, гю. Ти ж знаєш, що не вірю, я просто хочу розважитись. Подібні штуки аж ніяк не розваги, відрізав Деспорт. Там тим може бути щось справжнє, мабуть, точно є. І тим, хто приходить із простої цікавості, воно не дає нічого доброго. Тоді треба й Марка теж відмовити. Я за Марка не відповідаю, відказав він. І знову скоса глянув на мене. Я був цілковито певний, чоловік моєї кузини знав, що я йду з якоюсь метою. Рода роздратувалась, але стрималась. Коли ж ми трохи згодом цього ж ранку зустріли на сільській вулиці тізу з вона сама розв'язала цю проблему. «Вітаю, містери Істербрук! Чекаємо на вас увечері. Сподіваюся, нам вдасться влаштувати для вас гарну виставу. Сибілла – дивовижний медіум, але ніхто ніколи не може знати, заздалегідь, що з цього вийде». Тож ви не повинні розчаровуватись. Прошу про одне – відкрити свій розум. Чесному гостеві завжди раді, а от коли приходиш із легковажним наміром, щоб лише позбиткуватись, це погано. Я теж хотіла прийти, сказала моя кузина, але г'ю такий упереджений, ви ж його знаєте. А я б однаково вас не запросила, відповіла Тірза, однієї сторонньої особи цілком достатньо. Вона обернулась до мене. «Гадаю, ви спочатку розділите з ним легку вечерю», – сказала вона. «Ми перед сеансом ніколи багато не їмо. Десь близько сьомої. Гаразд, чекатимемо на вас». Вона кивнула, посміхнулася і попрямувала геть. Я так пильно дивився їй у спину, занурений у свої думки, аж не почув, що говорила мені рода. «Що ти сказала? Вибач, будь ласка. Марку, ти останнім часом якийсь дуже дивний. Особливо від того, коли приїхав. Щось відбувається?» Звісно, ні, що б таке мало відбутися? Може, в роботі над книжкою застряг або що? Над книжкою? Чиєї миті я не міг пригадати ніякої книжки? Потім поспішно відповів, «О, так, книжка, вона більш-менш просувається». «Мабуть, ти закохався», – внесла свій вердик рода. «Так і є, на чоловіків закоханість погано впливає, ніби як розум відбирає, думки плутає, а от на сучасних жінок зовсім інакше. Вони на вершині світу просто світяться і мають удвічі кращий вигляд, ніж зазвичай. Кумедно, правда, що жінкам закоханість личить, а от чоловіки скидаються на хворих баранів». «Дякую», – сказав я. «О, не серце на мене, Марку, я впевнена, це дуже добре, справді, я рада за тебе». Вона дійсно дуже мила. Хто мила? Гермія Редкліф, звісна річ. Ти думаєш, що я нічого не знаю? Та я вже давно бачила, що до цього йде, і вона справді тобі пасує. Приваблива і розумня. Справжня тобі пара. Оце, мовив я, така собі дотепна фразочка, яку можна про будь-кого сказати. Народа подивилась на мене. І справді буркнула вона. Моя кузина розвернулася і сказала, що має йти перекинутись слівцем із м'ясником. Я відповім, що піду загляну до вікарія. Але не для того я випередив зайві коментарі, щоб домовитись про вінчання. Повернутися в будинок вікарія було мов повертатись додому. Парадні двері були гостинно відчинені, і ступивши всередину, я відчув, як тягар падає з моїх плеч. Місіс Дейн Колтроп з'явилась у дверях у глибині холу. Чомусь несучи в обіймах величезне яскраво-зелене пластикове відро. «О, вітаю! Це ви!» – мовила вона. «Я так і знала, що приїдете». Вона простягла мені відро. Я й гадки не мав, що з ним робити, і стояв розгублений. «За двері на сходинку», – нетерпляче сказала дружина-вікарія, ніби я сам про це повинен знати. Слухняно, виконавши наказ, я пішов за нею до тієї ж обшарпаної знаменитої кімнати, де ми сиділи раніше. В кімнаті жеврів слабенький вогонь але жінка роздмухала полум'я і підкинула туди Поліну. Потім жестом запросила сідати, умостилася сама і уп'ялась у мене нетерплячим поглядом. Отже, запитала вона, що ви вже зробили? Судячи з її енергійного питання, ми мали щонайменше зупинити потяг. Ви сказали мені щось зробити, от і я роблю щось. Добре, що? Я розповів їй, усе розповів, якимось незрозумілим чином розповів їй навіть те, чого сам достеменно не знав. Сьогодні ввечері, перептала місіс Дейн Колтроп задумливо. Так, вона помовчала хвилинку, вочевидь обмірковуючи почути... «Нездатний більше стримуватись, я вигукну. Мені це не подобається. Боже мій, як воно мені не подобається?» «А чому воно мало вам подобатись?» Відповіді на це, звісно, не було. «Я страшенно боюся за неї». Жінка подивилась на мене добрими очима. «Ви не знаєте, – сказав я. «Яка, – Яка вона відважна? Як вони щось її зможуть зашкодити?» Місіс Дейн Колтроп повільно промовила. «Я не знаю. Я справді не знаю, як вони можуть зашкодити їй у той спосіб, про який ви говорите». Але ж вони зашкодили іншим людям. Здається, що так, вона відповіла неупевнено. Утім, із нею все буде гаразд. Ми вживемо всіх можливих запобіжних заходів. Жодна фізична шкода не може бути їй заподіяна. Але ці люди стверджують, що здатні завдати самофізичної шкоди, підкреслила дружина Вікарія. Вони стверджують, що здатні діяти на тіло через розум, від нездуження до серйозного захворювання. Дуже дивно, якщо вони справді можуть це зробити. Жахливо, і це потрібно зупинити, як ми й вирішили. Але саме вона ризикує, пробурмотів я. «Хтось має піти на ризик», – спокійно відповіла місіс Дейн Колтроп. «Це вражає вашу гордість. Ви хотіли б бути на її місці. Мусите змиритись. Джинджер ідеально відповідає ролі, яку зібрали грати. Вона здатна контролювати свої нерви, і вона дуже розумна. Така не підведе». Я не за це хвилююсь. То припиніть хвилюватися взагалі, це їй не допоможе. Не дозволяйте собі відхилятись від проблеми. Якщо вона помре в ході цього експерименту, що ж вона помре заради доброї справи? Боже, ви жорстокі. Хтось мусить бути таким, відповіла моя співрозмовниця. Завжди передбачайте найгірше. Ви гадки не маєте, як це заспокоює. Одразу переконаєтесь в тому, що справи не можуть йти так погано, як ви собі уявляли. Вона підбадьорливо кивнула мені. «Мабуть, ви маєте рацію», – сказав я із сумнівом. Місіс Дейн Колтроп цілком упевнено відповіла, що, звісно ж, вона має рацію. Я перейшов до деталей. «У вас тут є телефон? А як же?» Пояснив їй, що хотів зробити. «Після того, як це ця штука сьогодні завершиться, я хочу підтримувати з Джинджа щонайтісніший контакт. Телефонувати їй щодня. Я зможу від вас телефонувати?» «Звісно, уроди постійно стільки народу крутиться. Ніколи не знаю, що тебе може почути». «Я на якийсь час залишусь в кузини. Потім, мабуть, переїду до Борнмута. Мені не можна, не можна повертатись в Лондон». «Немає чого заглядати так далеко», – сказала місіс Дейн Колтроп. «Далі цього вечора». Цього вечора я підвівся і вимовив те, що було зовсім не в моїх правилах. «Моліться за мене, за нас», – сказав я. Само собою відповіла дружина вікари, я здивована, що я мав про це просити. Виходячи у парадні двері, я зупинився і... Введений раптовою цікавістю запитав А то що ото за відро? Навіщо воно? Відро? О, то для школяриків. Вони збирають ягоди та листя з живоплоту для церкви. Так кумедно, але дуже зручно. Я милувався розкішноюстю осіннього світу. Така м'яка краса, янголи та святі захистять нас у своїй милості, мовив я. Амінь, виказала місіс Дейн Колтроп. Прийняли мене в чалому коні дуже буденно, просто і ченно. Не знаю, якої саме атмосфери я тут сподівався, але вже точно не такої. Тір за Грею, брана в однотонну темну темномовняну сукню, відчинила мені двері і суто діловим тоном промовила «А ось і ви, добре, зараз подамо вечерю». Важко вигадати щось більш пересічне, звичайне і ординарне. У глибині обшитого панеля Михолу були накриті стіл для простої трапези. Ми скуштували суп, омлет і сир. Белла прислужувала нам. У чорній сукні служниці вона ще більше нагадувала фігуру з натовпу на картинах італійських примітивістів. Сибілла додавала екзотичнішої ноти. На була облямована золотом довга сукня з якоїсь вовняної тканини, розписано йому у хвіст павича. Намиста вона познімала, але її зап'ястки стискали два важкі золоті браслети. Себіла з'їла крихітну порцію омлету і більше ні до чого не доторкнулась, Говорила мало, ніби ми не існували для неї, віддаленої, оповитої, піднесеними думками. Це мало вражати, але не вражало». Картина була театральною та несправжньою. Тірза Грей створювала пересічну побутову атмосферу. Торохтіла про останні місцеві новини. Цього вечора вона грала роль британської сільської старої діви. Приємної, будь-якої миті готової допомогти, яка не цікавиться нічим, окрім найбільшого і найближчого оточення. Я з божеволів, геть з божеволів, думав собі. Чого тут боятись? Навіть Белла сьогодні справляла враження трішки дотепної сільської кумасі, яких сотні мешкає в інших краях, просто незіпсованою освітою чи широтою світогляду». Зараз розмова з місіс Дейн Колтроп здавалася фантастичною. Ми навигадували собі бозна чого, навіть думка про те, що Джинджер і Джинджер з пофарбованим волоссям та зміненим ім'ям може опинитись в небезпеці через те, що ці три звичайнісінькі жіночки, здатні учворити, була сміховинною. Вечеря закінчилась. «Кави нап'ємо», – вибачила Стірза. «Не можна вживати додаткових стимуляторів». Вона підвелася. «Сибілло». Так, відповіла та, на її обличчі з'явився екстатичний та відсутній вираз. В це мало відзеркалювати її внутрішній стан. Я мушу йти і приготуватися. Белла почала прибирати зі столу. Я намагався роздивитись, де саме висить стара трактирна вивіска, Тірза простежила за моїм поглядом». «І звідси не побачиш у такому світлі», – сказала вона. Господиня мала рацію. Тьмяна, бліда, пляма на дошці, в яку вівся давній бруд, лише нагадувала фігуру коня. Залу освітлювали слабкі електричні лампи, від яких лягали густі оксамитові тіні. Та руденька дівчина. Як її звати? Джинджер чи як? Вона приїздила сюди в гості. Казала, що може почистити і реставрувати зображення, мовила Тірза. «Не думаю, що вона про це пам'ятає», – недбало дала господиня. Працює в якійсь галереї в Лондоні. Від цієї звичайної мимоволі згадки про Джинджер мене охопило якесь дивне відчуття. Я відповів, дивлячись у картину. Так, це було б цікаво. Це не шедевр живопису, звісно, мовила Тірза. Звичайна мазанина, але вивізка є частиною будинку, і, звісно ж, її уже понад 300 років. Готова. Марівсько обернулась. Белла вийшла з тіні й кликала нас. «Час узятись до наших справ», – сказала Тірза, така сама саможвава і прозаїчна. Я пішов слідом за нею до переробленої стайні. Щоб потрапити туди, ми вийшли з котеджу. На творі була темна, похмура, беззоряна ніч. Із зовнішньої пітьми ми зайшли до довгої освітленої кімнати. Ночі стайня геть змінилася. Вдень це була приємна бібліотека, а тепер вона перетворилась на дещо інше. Тьмяні лампи сповнювали простір м'яким проте холодним світлом. У центрі на підлозі я побачив якесь підвищення, щось на зразок ліжка чи дивана. Воно було вкрите пурпуровою тканиною, розшитою якимось кабалістичними знаками. В дальньому кінці кімнати стояла маленька жаровня. Біля неї мідна чаша, дуже стара, як на позір. Навпроти, відсунуто якомога далі, майже у притул до стіни, стояло важке дубове крісло». «Сідай там», – вказала мені на нього Тірза. «Я слухня сів. Мене жінки змінились. Дивно, але я не міг визначити для себе, в чому саме полягали ці зміни. В ній не було нічого від спіритуальського окультизму Сивілли. Було дещо більше. Нему піднялася завіса повсякденного, пересічного, тривіального життя. За завісою виявилась справжня жінка, що нагадувала своєю поведінкою хірурга – який наближався до операційного столу перед важкою та небезпечною операцією. Це враження зміцнило, коли вона підійшла до стінної шафи і вийняла звідти щось на зразок довгої мантії. Від накидки відбилося світло, і мені здалося, що вона зроблена з якоїсь металевої тканини. Тірза витягла довгі рукавички, зіткані із якоїсь дрібної сітки, що нагадували захисну кольчугу, яку колись мені показали. Треба бути обережним, сказала вона. Ця фраза мене вразила, бо пролунала дещо зловісно. Потім заговорила вона до мене глибоким, проникливим голосом мушу наполягти, містере Істербрук, на необхідність перебувати абсолютно непорушно там, де ви зараз сидите. За жодних обставин не підводьтесь з крісла. Це може бути небезпечно, то не іграшки. Я маю справи з силами, які є загрозою для тих, хто не знає, як їх загнуздати. Вона трохи помовчала і запитала, «Ви принесли те, що мали принести?» Не кажучи ні слова, я витяг з кишені коричневу лайкову рукавичку і простягнув її господині будинку. Та взяла її і рушила до настільної лампи з металевим нахиленням абажуром. Міс Грею вимкнула світло і потримала рукавичку під променем. що мав якийсь неприємний тьмяний відтінок, та ж колір рукавички з густого брунатного перетворився на невиразний сірий. Тірза вимкнула лампу, схвально кивнула. «Годиться, прекрасно!» – константувала вона. Досить сильні фізичні еманації власниці. Вона поклала рукавичку на якусь схожу на великий радіоприймач конструкцію, що стояла в глибині кімнати. Потім трохи підвищила голос. «Белло, Сибілло, ми готові!» Першою зайшла Сибілла. Довгий чорний плащ покривав її павину сукню. Скинула плащ драматичним рухом. Він ковзнув додолу, мов чорний на калюжа. Сибілла рушила вперед. «Сподіваюся, все буде гаразд», – попередила вона. «Завчасно сказати ніколи не можна. Будь ласка, обличте скептичний настир». «Їй містере Істербрук, це дуже заважає». «Містер...» Істербрук, сюди не кипкувати прийшов», – помовила Тірса. Голос її лунав суворо. Себілла лягла на пурпуровий диван, Тірса нахилилась, поправляючи її шати. «Зручно?» – турботливо запитала вона. «Так, дякую, Люба». Тір завимкнула частину освітлення, потім підкотила якусь конструкцію, щось на зразок баллахіна на коліщатах, розмістила її так, щоб та затіняла диван і лишала собі лу в глибокій тіні посеред зовнішнього тьмяного сутінку. «Надто багато світла шкодить повному трансу», – пояснювала вона. «Тепер гатаю, ми готові. Белло». Белла вийшла з тіні. Обидві жінки наблизились до мене. Правою рукою Тірза взяла мене за ліву руку. Її ліва тримала Беллену правицю. Ліва рука Белли знайшла мою праву. Рука Тірзи була сухою і твердою. Беллена, холодною та м'якою, мов, без кісток. Тож я відчував, ніби затис правицею величезного слимака. Мене пересмикнуло від огиди. Мабуть, Тірза якимось чином торкнулась до перемикача десь зі стелі, Полялась тиха музика. Я розпізнав похоронний марш Мендельсона, Міс Енд Сенс, подумав я собі зневажливо, містичний мотох». настрій у мене був холодним та критичним, але водночас я усвідомлював наявність певного небажаного емоційного перечуття. Музика стихла, запанувало довге очікування, чути було тільки наше дихання. Трохи хрипке белле, глибоке і розмірене сибіли. Потім Сибіла раптом заговорила, але ні, не своїм голосом. Це був чоловічий голос, геть не схожий ні її манірі, ні інтонації. В ньому лунав горловий іноземний акцент. «Я тут», – вимовив цей голос. Руки мої відпустила, Белла зникла в тіні. Тірза сказала, «Добрий вечір, це Макандаль? Я Макандаль». Тірза підійшла до дивана і відсунула захисний балдахін. М'яке світло полилося на обличчя Сибілли, вона була в глибокому сні, у стані спокою, її обличчя мало зовсім інший вигляд. Риси згладились, вона ніби помолочала, навіть можна було назвати її вродливою, ті ж завимовила. Макандалю, чи готовий ти підкоритись моєму бажанню та волі моїй? Новий глибокий голос відповів – готовий. Чи берешся ти захистити тіло, яке лежить тут і в якому ти зараз пробуваєш від будь-яких фізичних травм і шкоди. Чи ти присвятиш життєву силу тіла свого моєму призначенню, щоб мета моя була досягнута через нього? Я зроблю так. Чи ти присвятиш все тіло шляху смерті, аби та могла пройти крізь нього, підкорюючи собі природні сили, що здайдуться у тілі реципієнта? Належить надіслати мертвого, щоб викликати смерть. Хай буде так». Тірза відступила на крок назад. Увійшла Белла з розп'яттям у руках. Тірза поклала хрест на груди Сибілли, обернувши його донизу, потім Белла принесла маленьку зелену чашу. Звідти Тірза вилляла одну-дві краплі на лоб Сибілли і накресла на ньому пальцем якийсь знак. Я подумав, що це, мабуть, теж знак перевернутого хреста. Тірза уривчасто сказала мені «Свята вода з католицької церкви на Гарсінгтоні». Вона говорила звичайним голосом. Здавалося, це не мало б зруйнувати атмосферу закляття, але цього не сталося. Навпаки, така манера говорити створювала ще тривожніше враження. Нарешті вона принесла жахливе брязкальце, яке ми вже бачили. Тричі струснула ним і потім обернула пальці Сибілли навколо держальця. Відійшовши на крок назад, вона мовила «все готово». Белла повторила за нею «все готово». Тірза звернулася до мене тихим голосом. Я не думаю, що ви дуже вражені побаченим ритуалом, чи не так. Деякі з наших відвідувачів були шоковані. Для вас не смілюся сказати, це все занадто нагадує якусь там бумбу-юмбу». Але не дуже вірте своїм відчуттям. Ритуал – це візерунок, сплетений зі слів та фраз, освячений часом та звичаєм, і він має вплив на дух людини. Що викликає масову істерію натовпу, це достеменно нам невідомо, але таке явище існує. старовинні звичаї вони мають своє значення, відіграють важливу необхідну роль, я в цьому переконана». Белла вийшла з кімнати. Повернулася із білим півнем у руках, той був живий та смикався, намагаючись вирватись. Вона нахилилася і почала виводити на підлозі навколо ж та мідної чаші якісь знаки білою крейдою. Притисла півня дзьобом до білої дуги, що описувала чашу, заумерла. Далі намалювала ще кілька знаків, монотонно наспівуючи щось низьким глибоким голосом. Слів мені було не розібрати. Стоячи на колінах, Белла погойдувалась, вочевидь доводячи себе до якогось огидного екстазу. Тірза, яка спостерігала за мною, мовила, «Вам це не дуже до вподоби. Це старе, ви знаєте, дуже старе. Смертельне закляття за старими переписами, воно передавалось від матері до дочки». Я ніяк не міг зрозуміти тірзу. Вона нічого не робила, щоб поглибити ефект, який мала справити на мої почуття. Жахлива вистава Белли, а здавалося навмисно, обирала роль коментатора. Белла простягла руку дуже ровні, і звідти вирвалось мерехтливе полум'я. Вона кинула щось у вогонь, і повітря сповнилось густим, задушливим пахощем. Ми готові, мовила Тірза. Я подумав, що так хірург бере в руки скальпель. Вона підійшла до пристрою, який я вважав радіоприймачем. Відкрита конструкція виявилася громітським електричним приладом дуже складного типу. Конструкція рухалась, мов візок. Тірза повільно і обережно підкотила її до певної точки біля дивана. Вона нахилилась над приладом, перевірила показники, що збурмочуючи собі під ніс. Компас, північ. Північ, схід. Градуси. Ось так, правильно. взяла рукавичку і розмістила її в належному місці, увімкнувши за нею маленький фіолетовий вогник. Потім заговорила до нерухомої фігури на дивані. «Сибілло Діано Гелен, ти вільна від своєї смертної оболонки, яку дух Макандаля береже для тебе. Ти вільна стати однією істотою із власницею цієї рукавички». Мета її життя – смерть так, як воно є для кожної людини. Немає іншого вищого задоволення, ніж смерть. Лише смерть розв'язує всі проблеми. Лише смерть дарує істинний спокій. Усі великі знали про це. Згадай, Макбета. Пропасниці, повзузбувшись з життєвої. Згадай, екстаз Трістана та Ізольди. Любов і смерть. Любов і смерть. Але найвеличніша з цих двох – смерть. Слова бриніли знову і знову відтворені відлунням. Коробка корпусу машини почала тихенько гудіти на низькій ноті, лампи в ній зажевріли. Приголомшливий я відчув, що цей потужний звук затягує мене. Я знав, що з цього кепкувати вже точно не буду. Тір за її вивільнена сила цілковіто підкорила своїй волі тіло, що покоїлись горілиць на дивані. Вона використовувала це тіло, використовувала для досягнення кінцевої мети. Я почав розуміти, чому місіс Олівер боялась не стільки Тірзи, скільки Сибілли, такою дурненькою на позір. У Сибілли була сила, природний дар, ніяк не пов'язаний з розумом чи інтелектом. Це була здатність виходити за межі власного тіла. За межі тіла її свідомості належала вже не Сибіллі, а Тірзі, а та використовувала те, чим їй вдавалось заволодіти – так, але ця коробка. Звідки ця коробка взялася? І раптом весь мій страх перемістився на коробку. Що за диявольська таємниця здійснювалася через неї? Чи були це якісь фізичні промені, здатні подіяти на клітини мозку або на якийсь конкретний мозок? А голостір зелунав. Вразливе місце. Завжди є вразливе місце. Там, у глибинах плоті, через слабкість приходить сила. Сила спокою та смерті. До смерті повільно, природньо, до смерті правдивий шлях, природний шлях. Субстанції тіла підкоряються розуму. Накажи їм, накажи їм, до смерті, смерті переможець, смерть скоро, дуже скоро, смерть, смерть, смерть. Її голос перейшов у горловий крик. Ще один дикий звірячий крик вирвався з Белли, вона зірвалась на ноги, блиснув ніж, півань видав моторошний придушений клекіт. Кров потекла до мідної чаші, Белла схопила чашу і заметалася кімнатою. Вона викрикувала «Кров! Ось кров! Кров!» Тір завитягла рукавичку з машини, Белла вихопила її, мочила в кров, повернула тірзі, яка знову помістила її до машини. Голос Белли здіймався все вище в екстатичному крикові. «Кров, кров, кров!» Вона бігала і бігала навколо жаровні, потім у корчах впала на підлогу. Жаровня зблиснула і погасла. Мене жахливо нудило. Я стискав бильце свого крісла, в очах потемніло, голова йшла обертом. Почулись клацання, гудіння припинилось, машина вимкнулась. Пролунав ясний та стриманий голос кірзи. Стара магія і нова. Старе знання віри, нове знання науки. Разом вони панують. Розділ 18. Розповідає Марк Істербрук. Отже, як там було, розпитували за сніданком рода. Та звичайні штуки, недбало відповів я. Мені було незатишно під пильним поглядом Деспарда, дуже проникливим поглядом. Пентаграми на підлозі малювали? А то ж, повнісінько. А пілі півні були? Звісно річ, то була беллена партія в цій розвазі, а транс і все таки інше. Так, як ти кажеш, транс і все таке інше, моя кузина була, вочевидь, розчарована. Здається, ти вважаєш у це все дуже нудним, ображено, заявила вона. Я сказав, що з усіма цими штуками вони таки добряче перебрали. Я що занадто недобре. Зрештою, свою цікавість я задовільнив. Пізніше, коли Рода подалась на кухню, деспорт запитав трохи спантеличило, еге ж? Ну. Я спробував удати, ніби та вистава мене не зачепила, та мого співрозмовника не так просто було обманути. Я повільно проговорив. Це було певним чином доволі огидно. Де кивнув Ніхто в це насправді не вірить, сказав він. Принаймні, розважлива людина, але ці речі справляють певний ефект. Я надивився такого у Східній Африці. Там шамани-цілителі мають величезний вплив на людей, і світ визначити трапляються дивні речі, які не можна пояснити раціонально. Смерті. Отак, якщо людина знає, що на ній лежить печать смерті, вона вмирає. Сила навіювання, я так думаю. Припустимо. Але це пояснення не повністю задовольняє вас. Ні, не дуже. Є випадки, які важко пояснити всіма нашими зручними західними науковими теоріями. Такі речі, зазвичай, європейців не діють, хоча мені відомі приклади. Але якщо це віра у вас у крові, то ви пропали завершив він. Я задумливо проговорив. Погоджуюся з вами стосовно того, що не можна обмежитись однією дидактикою. Дивні речі трапляються навіть у цій країні. Якось я був вулькарні в Лондоні, зажила дівчина, невротична особа, яка скаржилась на жахливий біль у кістках, руках тощо». Нічим не вдавалося пояснити її симптоми. Лікарі вирішили, що пацієнтки істерія. Один сказав, що зможе вилікувати дівчину, яку що проведе її по руці розпеченим металевим прутом. Чи вона погодилась на таке лікування? Та погодилась. Дівчина відвернулася, закотила очі, лікар умочив скляну паличку в холодну воду і провів по зовнішньому боці її руки. Дівчина кричала від болю. Він сказав, зараз із вами все буде гаразд. Вона відповіла, я сподіваюся, але це було жахливо, так пече. Мені дивно було дивитись на саму процедуру. Я не міг второпати, як вона повірила в те, що її опекли до того, у неї на руці справді лишився опік. Там, де паличка трухнула з тіла, шкіра дійсно взялася пухирцями. Дівчина зцілилась, запитав з цікавістю Десперт. Отак, не виритчи, що там у неї було, більше не давав про себе знати. Але тепер вона мала лікувати, поперечуючи... Печену руку. Неймовірно, – сказав чоловік моєї кузини. – Це багато про що свідчить, чи не так? Лікар сам злякався. Ще б йому не злякатись, він зацікавлено подивився на мене. Чому ви насправді так переймались походом на цей сеанс учора ввечері? Я знезав плечима. Ці три жінки мене заінтригували. Я хотів побачити, що за виставу вони там влаштують. Десперт нічого не відповів. Не думаю, що він мені повірив, повторюю, він мав дуже проникливий розум. Після того я пішов до будинку вікарія. Двері були відчинені, але здавалося, що всередині нікого немає. Я прийшов до маленької кімнати, де стояв телефонний апарат і набрав номер Джинджер. Мені здалося, що минула вічність, поки я почув її голос. Алло, Джинджер, о, це ви що трапились? З вами все гаразд? Звісно, зі мною все гаразд. Чого б це мало бути інакше? Мене охопила хвиля полегшена. З дівчиною нічого не трапилось. Знайомий виклик її голосі довів мені, що в неї все добре. Як я взагалі міг пропустити, що вся ця мумба-юмба може зашкодити такому абсолютно нормальному створінню, як Джинджер? Я просто думав, що, може, сон поганий наснився, чи ще щось невдало б промовив я. Та ні, нічого такого. Я чекала, що молу... Щось бути, але тільки гуляла і міркувала, що відчуваю щось особливе. Навіть обурена була, бо нічого зі мною не сталося». Я розсміявся. А «Ану, й розказуйте», – вимагала вона. «Що там? Як там?» «Нічого незвичайного. Сибілла лягла на пурпурову канапу і увійшла в транс». Джинджер реготала. «Правда, чудово. До речі, а канапа була оббита оксамитом, і Сибілла лежала без одягу». Вона вам не мадам де Монтеспан. І то не була чорна меса. Насправду, Сибіла була вдягнена та ще як. Сукня синя, мов хвіст павичався, розшита символами. Ну, це вже більше схоже на Сибілу, а Белла що робила? Ось це справді було гитно. Вона вбила білого півня, а потім вмочила вашу рукавичку в його кров. Фу, Гедота, а що ще? Та багато чого, сказав я. Я думав, що добре справляюсь, тож живі Тірза видала повну торбу всіляких труків, закинула духа, здається, звали його Амакандаль, а ще там були кольорові вогники та співи. Все це мало б сильно вразити людей певного типу, схарапудити їх до мокрих штанів. Але у вас усе те не налякало? Белла, якщо чесно, трохи мене настрахало, зізнався я. У неї був жахливий ніж, і я думав, що вона може з'їхати з глузду і додати мене до білого півника як другу жертву. Джиджер продовжувала наполягати із запитанням, а більше вас нічого не нажахало. На мене такі штуки не діють. Тому чому ж ви так зраділи, коли почули, що у мене все добре? Ну, бо. я замовк, гаразд зажалилась моя співрозмовниця. Може, не, те не відповідати. І немає потреби щосил намагатись применшити все це дійство. Щось усе ж таки вас дійсно сильно вразило. Тільки одне, гадаю. Те, що вони, тобто ті ж, здавались такими спокійними і впевненими в результаті, впевненими, що оце все, про що ви мені розповіли, може насправді вбити людину? Голос Джинджер лунав недовірливо. Це дурня, погодився я. А Белла теж була впевнена. Поміркувавши, я відповів. На мою думку, Белла просто насолоджувалась процесом убивства півня та своєю ролью в цій оргії наслання вроків. Варто було б тільки чути, як вона завивала кров, кров. Це було щось. Хотіла б я це почути, пошкодувала дівчина. То так, відповів я. Чесно кажучи, вся ця штука не більше, ніж вистава. Зараз і вам все гаразд, чи не так, запитала Джинджер. «Що ви маєте на увазі під все гаразд?» «Коли ви зателефонували, мені було не все добре», – сказала дівчина. «А ось тепер так». Вона мала цілковиту рацію у своєму припущенні. Звук її веселого і нормального голосу просто диво зі мною створив. Проте, подумки, я зняв капелюха перед тірзою Грей. Хай якою фальшивкою була вся ця вистава, вона зронила у мій розум сумнів та тривогу. Але ж я тепер нічого вже не мало значення. Джинджер ціла, з нею нічого не трапилось, навіть нічних жахіть не наснилось. «Що ми робитимемо наступного тижня?» – запитала вона. «Я маю сидіти як пень ще тиждень чи близько того?» «Якщо я хочу забрати в містера Бредлі сотню фунтів, то так. Ви це зробите, навіть тоді, якщо це буде останнім з того, що ви зробите. Ви ще вроди?» «Ще трохи побуду, потім переїду в Борнмут, тільки прошу, телефонуйте мені щодня, або я телефонуватиму вам так краще. Я зараз із дому Вікарія, як там місіс Дейн Колтроп, у чудовій формі. Я все її розповів, до речі. Я так і думала. Гаразд, тоді до побачення. Наступні два тижні будуть дуже нудними. Я прихопила собою дещо роботи і купу книжок, які давно збиралась прочитати, але часу не вистачало». «А що думають у вашій галереї? Що я в круїзі, а ви хотіли б поїхати?» «Та не дуже», – Джинджер дещо сказала дивним голосом. «Там біля вас ніяких підозрілих осіб не крутиться». «Ні, тільки молочар, контролер газового лічильника, яка жінка, що розпитувала, якими патентованими ліками та косметикою я користуюсь. Ще одна збирала пожертву для сліпих, потім хтось намагався умовити мене підписати петицію щодо заборони ядерної бомби». Ну, о, іще всілякі порт'є, звісно, річ, дуже помічні. Один мені запобіжника переставив. Здається, нічого небезпечного, прокоментував я. А ви на що чекали? Навіть не знаю точно. Я, мабуть, чекав чогось явного, з чим можна було б боротись. Але жертви чалого коня умирали з власної волі. Ні, слово «власне» тут було недоречним. Зернину фізичної хвороби розвивалося в них через процес, якого я не розумів. Джинджер вловила в моєму голосі слабкий відтінок підозри щодо газового контролера. «У нього було справжнє посвідчення», – сказала вона. «Я запитала, він всього лише зліз на драбину у ванній кімнаті перевірив показник і записав їх. Був надто імпозантний, щоб торкатись струп або газових горілок. І я вас запевняю, за витоку газу в моїй спальні він не влаштовував». «Ні, й кінь із випадковим витоком газу не працював, нічого такого». «О, бо у мене ще один відвідувач з зала Джинджер. Ваш друг, доктор Коріган. Він милий». Мабуть, Лежен його послав. «Він, здається, гадає, що має захищати родинне ім'я за Коріганів». Я поклав слухавку, відчувши неабияке полегшення. Коли повернувся до роди, вона займалась на одним зі своїх собак. Чимось його замощувала». «Ветеринар щойно пішов», – пояснювала вона. «Сказав, що лишай, мабуть, страшенно заразний. Не хочу, щоб діти підхопили або інші пси. Та й дорослим цього не треба», – додав я. на дітей перекидається. Добре, що вони зараз у школі. Заспокойся, шейло, не смикайся. Від цієї мазі в неї шерсть випадає», – продовжила моя кузина. «Залишаються залисини, поки нова не виросте». Я кивнув, запропонував свою допомогу, отримав відмову, за що був вдячний і пішов знову блукати околицею. Біда в сільській місцині, думав я, полягає в тому, що тут рідко, коли знайдеш більш ніж три напрямки, куди можна було б піти прогулятись. У матч-діпінг ви можете обрати або герсінгтонський шлях, або дорогу до Лонг-Коттенгем, або можете йти вздовж Шедгангер-Лейн до головного шосе Лондон-Борнут, ще за дві милі звідси. На другий день близького обіду я обрав Гарсінгтонський та Лонгкоттенгемський маршрут. Наступними мав бути Шенгангерлейн. Я розпочав прогулянку, і дорогою мені сейнула думка. Вхід у прайоскорт відкривався в Шендгайнгерлейн. Чому б мені не завідати до містера Венебелза? Щоб більше я обмірковував цю ідею, то більше вона мені подобалась. Нічого підозрілого в моєму вчинку не було. Коли я приїздив сюди раніше, Рода возила мене до нього. Було б цілком природнім і легко завітати та попросити, чи можна мені подивитися ще раз на якийсь особливий предмет з його колекції, якщо я не встиг до пуття розгладіти тоді, а тепер от вирішив скористатись нагодою. Той факт, що Венебелза упізнав якийсь аптекар, як там його звуть, Огден, Осборн, був надзвичайно цікавий, щоб не сказати більше. За словами Лежена, той підозрілий чоловік ніяк не міг бути Венеблзом, який давно має інвалідність, тож я почувався заінтригованим, адже ця помилка стосувалась чоловіка, що живе в цій околиці, а його вдача, слід погодитись, як найкраще годиться для всієї цієї справи. Щось таємниче було у Венеболзі. Я відчув це з нашої першої зустрічі – Безпечно, мозок він мав найвищого гатунку. В ньому було щось таке, як би його сформулювати. На думку спало слово «підступний», «хижацький», «небезпечний». Чоловік, можливо, надто розумний, щоб самому стати вбивцею, але здатний організувати досконале вбивство, тільки б захотів. Якщо дивитись з цього боку, Венебелс був ідеальною кандидатурою для такої ролі, блискучий розум за сценою. Але цей аптекар Осборн заявив, що він бачив Венебелса, коли той йшов лондонською вулицею. Оскільки це було неможливо, впізнавання не мало сенсу, а те, що Венебелс мешкає поблизу чалого коня, нічого не означало. Водночас міркував я, хотілося б іще раз глянути на містера Венабелза, тож рухаючись в обраному напрямку, я повернув до брами прайер-скорт і підійшов іще чверть милі з вивистою під'їзною алеєю. Той самий служник, якого ми бачили минулого разу, відчинив двері і повідомив, що містер Венабелс удома. Вибачившись, що залишає мене в холі, пан Венабелс не завжди достатньо добре почувається, щоб приймати відвідувачів. Він пішов і згодом повернувся і сказав, що господар раду зі мною побачиться. Власник будинку обдарував мене найсердечнішим прийомом, підкотивши свій візок, мені назустріч і привітавши, мов, давнього друга. «Дуже мило, що завітали до мене, любий друже. Я чув, що ви знову тут і збирався телефонувати вашій милій роді сьогодні, щоб запропонувати всім вам пообідати у мене чи повечеряти». Я перепросив, що увірвався ось так, без запрошення, але пояснив, що це був раптовий імпульс. Я вийшов на прогулянку, побачив, що минаю його браму і вирішив заскочити. Насправді, додав я, мені хотілося б вдруге подивитись на ваші мініатюри великих моголів. Минулого разу я не мав удосталь часу, як слід їх розглядіти. Звісно, не мали тішу, що ви їх оцінили, такі вишукані артефакти... Після цих слів розмова набула сузу технічного характеру. Я мусив зізнати, що отримав величезне задоволення, розглядаючи деякі справді чудові речі з його колекції. Принесли чай, мене наполегливо запросили до чаювання, я не дуже полюбляв чаювати, але оцінив дорогий вишуканий сорт китайського чаю та чашечки з тонкої порцеляни, в яких його подавали. На столі були гарячі бутерброди з маслом та анчоусами, сливовий пиріг спечений за тим самим розкішним старовинним рецептом, який я куштував колись у бабусі, коли був ще малим хлопчиком. Я прихвалив поріг. Домашній. Звісно, куплені пироги ніколи не потрапляють до цього дому. У вас чудовий кухар, я знаю. Ви не вважаєте, що знаходити всі ці вишукані речі в сільській місцині доволі важко? Адже це все-таки далеко від центрів, де вирує життя. Веннабел знизив плечима. Мені потрібно лише найкраще. Я на цьому наполягаю, але треба за все платити. Я плачу. Вся природня зарозумілість цього чоловіка відкрилась мені, я в'їдливо зазначив. Якщо людина має щастя та великі статки і може собі це дозволити, то гроші, звісно, розв'язують багато проблем. Ви знаєте, це залежить від того, чого саме людина прагне в житті. Якщо базання досить сильні, вони мають значення. Дуже багато людей заробляють гроші, не мають ані найменшого уявлення, що вони хочуть із ними робити – як наслідок, бідолашні потрапляють у пастку того, що можна було б назвати грошовим конвеєром. Вони раби. Зранку приходять до своїх офісів, залишають їх лише пізно ввечері, ніколи не зупиняються і не отримують насолоду. А що вони мають натомість? Більші машини, більші будинки, ще більших дорогих коханок чи дружин? І дозвольте мені сказати, більше головного болю. Він нахилився вперед. Просте заробляння грошей – це справді альфа та омега для… Левової частки багатіїв. Вони заробляють гроші, вкладають їх у великі підприємства, щоб знову заробити нові гроші. Але навіщо? Хіба вони колись зупиняться, щоб просто запитати себе «Навіщо?» «Ні». «А ви?» «Поцікавився я». «Я?» Він посміхнувся. Я знав, чого хотів – нескінченне дозвілля, можливість малюватися прекрасними речами цього світу, витворами природи і мистецтва, оскільки поїхати і побачити їх у їхньому природньому середовищі останніми роками стало для мене неможливим. Я зробив так, щоб їх привозять до мене з усього світу». Але ж для того потрібно ще заробляти гроші. Так, доводиться планувати свої вдалі кроки. А вони вимагають ретельного планування, та немає потреби, справді, немає потреби сьогодні служити якомусь сумнівному майстру. Не певен, чи я правильно вас зрозумів. Сміт мінливий, Істербрук. Він завжди змінювався, але тепер ці процеси відбуваються набагато швидше. Тем треба мати з цього користь. Я задумливо повторив, мінливий світ. «Він відкриває нові перспективи», – я сказав із вибаченням. «Боюся вам відомо, що зараз ви розмовляєте з людиною, чи є обличчя повернути назад до минулого, а не до майбутнього». Венеблз знизив плечима. Майбутнє? Хто може його передбачити? Я кажу про сьогоденне, про тепер, про поточний момент. Більше нічого не беру до уваги. Нові технології, якими ми можемо користуватись, вже є машини, що порівняно з годинами чи днями роботи людини за лічені секунди можуть дати нам відповіді на будь-які запитання. Комп'ютери, електронний мозок і до них подібні речі. Чи заміняють зрештою машини людей? Людей? Так. Тобто людей, які лише є фрагментами сили людства, так, але людину – ні. Має бути людина-творець, людина-мислитель, яка розробляє запитання і ставить їх машині. Я сумнівом похитав головою. Людина що є над людиною? – спитав я, з ледь помітним відтінком насмішки. А чому ні? – Істербруку? Чому ні? Пам'ятаєте, ми знаємо або починаємо розуміти людину як гуманоїдну тварину. Практика того, що неправильно називають прованноїдниками.